až se splně ocovo záslibený o něm jste ode mě slyšeli. Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás se stoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, za Marsku a až na sám konec země. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat z hůru a oblak jim ho zastřel.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 nemáme k dispozici. A podobně je to s tím příběhem o Ježišovém na nebe vstoupení. Účetnici svého pána už nevidí, kde je v nebi. Ježíš je pryč, ale zároveň je již blízký. Má blízko k tomuto světu, ale není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 Nechali se inspirovat tímto příběhem. Na nebe vstoupen Ježíš patří ke stálým tématům křesťanského umění. Vidíš to tady? Tady jsou Ježíšovi kamarádi, Ježíšovi účetnici. A kde je tady Ježíš? Ježíše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 A tak zní příkaz účedníkům, že mají být Ježíšovi světkovi. Ne, už ne, já, neprost vy ve mém jménu. Vy máte jednat. Vy v společenství věřících učetníci církev máte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 A tak to začíná druhá kniha evangelista Lukáše, kniha o církvi. Kniha o tom, jak to Bože království pokračuje díky tomu, že učedníci nehleděli už k nebi, ale věnovali se misie a svědectví. Nebylo to vždycky tak. Někdy církev přece nám rádi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 jsme se mohli hledět na hořící velikonoční svíci, na Paštal. Proč ji zhasneme dneska? To hlavně není to zhasnutí. Jakoby Ježíš už nebyl přítomen v naší bohoslužbě, tomu asi nebudeme věřit. To hlavní je přesun.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 kde lámeme chléb, kde se o ně rozdělíme a kde žijeme tak, jak Kristus nám přikázal.